Здоровенному дядькові з величезними руками, що волохато визирали з-під коротких рукавів білої сорочки. «Ну, привіт! Ти, Павло?» «Я, Павлик», – відрекомендувався син і потис дядькові волохату руку. «А де мама?» Я тут обізвалася з дверей вагона Софія, урочисто ступаючи на кримську землю ніжкою у легенькому босоніжку з тонкої плетеної шкіри, і ледь піднявши край довгої майже до землі індійської вишитої сукні з дивовижного матеріалу, якому влітку не жарко, а зимою не холодно. Нове придбання босів дарунок до літнього сезону. Поки відбувався обряд цілування ручки, привітання знайомства, Павлик уже встиг зазирнути Максимові під куртку. А у вас там що макаров? Токарів. А, одразу заповажав Максима навіть понад дядька Анаса Павло. З виглядом знавця хлопчик оглянув машину. Класна тачка. Оцінив, влаштовуючись біля дядька Ананаса. Софія рішуче відмовилася витримувати кримські дороги, особливо знаменитий Севастопольський вальс – серпантин при в'їзді до Севастополя на задньому сидінні. По-перше, дитині не можна сидіти спереду, по-друге, мене закачає. Павлик захоплено, майже відкривши рота, стежив за мамою. «Муся, ти що, капризуєш?» «Ні, Павлику, я просто висловлюю свої побажання». Враз посерйознішала і змінила тон на сухо-діловий Софія. «Ні, мамцику, ти капризуєш, я знаю. Таким голосом маленькі дівчатка говорять, коли їм ляльку не дають». Ти цілком правий, Павле, мама капризує, поклав йому руку на плече бос. Але на мій життєвий досвід. Усі жінки – це маленькі дівчатка, навіть якщо вони вже зовсім великі. І іноді вони повинні трішки покапризувати. А справа мужчин – бути старшим і розумнішим. Правду я кажу. Чуєш, мамцику? І дядько Анна, і дядько Борис так каже. Гаразд капризуй, сідай, де тобі зручніше. Так, голубе, швидко ж ви порозумілися. А у фільмах показують, що діти здебільшого вороже ставляться до спроб матері влаштувати своє особисте життя. Але це, мабуть, якісь інші. Не Софії, ні діти. Максиме продовжував свою диверсійну діяльність дядько Ананас. Вийди з Павлом на базарчик, купи на дорогу якийсь банан там, шоколадку, ну що він захоче. Тільки ж тримай дитину за руку, не згуби. Максим, робота якого схожа, була трохи на працю няньки, тільки плечем повів. Мовляв, що ви, босе, турбуєтеся, я вас пильную, то вже хлопчиська якось втережу. Розпорядження він виконував своєрідно. Якийсь банани, і шоколадка ледь умістилися в двох пакетах. Видно, дитина захочувала усього смачного і багато. Максиме, Павлику, ви що там, весь базар скупили? Нічого подібного, Софія Андріївна. Там іще усього багато залишилось. Усім стане. Просто апельсини й банани у бабусі в садочку не ростуть. Факт? Як дитина без апельсина житиме тиждень там чи два? З його слів, виходило, що діти без апельсинів існувати, в принципі, не спроможні, як діабетик без інсуліну. А Павло корчив винну пицю і рахував горобців на сусідньому дереві, невміло ховаючи за спиною пакет, з якого стирчали снікерси і баунті. Дорогою Софія насолоджувалася неробством у прохолодному салоні авта з кондиціонером і косувала оком на сина, який, мов, риба у воді, пірнав у цікавий світ дорогої машини і постійно мордував Максима запитаннями про особливості конструкції.